İnsan və ya Dəhər surəsi Məkkədə nazıl olmuşdur. 31 ayəd Bağışlayan və məhriban Allahın adıyla ilə İnsanın elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o xatırlanmağa layiq bir şey olmamışdır. Həqiqətən biz insanı sonraki mərhələdə atanasının toxumundan ibarət Qarışıq bir nütvədən yarattıq. Biz onu dünyada özünün necə aparacağı, Hər şeyin xalqi olan Allaha itayət edib etməyəcəyi ilə imtihana çəkəcəyik. Biz onu eşidən, görən yarattıq. Biz ona haq yolu göstərdik. İstər neymətlərimizə minnətdar olsun, İstər nankör. Bu onun öz işidir. Biz kafirlər üçün zəncirrər, Qandallar, və alovlu bir atəş hazırlamışıq. Şübhəsiz ki, yaxşı əməl və itayət sahibləri cənnətdə kafur qatılmış qədəhdən içəcəklər. O kafur elə bir çeşmədir ki, Allahın bəndələri ondan içəcək və onu istədikləri yerə asanlıqla axıdacaqlar. Onlar cənnətə nail olacaq müddəqilər, elə kimsələrdilər ki, verdiyiləri sözü Etdiklərin nəziri yerinə yetirər Və dəhşəti aləmi bürüyəcək Şəri hər tərəfə yayılacaq günlən Qiyamət günündən qorxarlar Onlar öz iştahaları çəkdiyi Özləri yemək istədikləri halda Və ya Allah rizasını qazanmaq uğrunda yeməyi yoxsula Yetmə və əsrə yedirərlər Və sonra da yedirtdikləri kimsələrə belə deyərlər Biz sizi ancaq Allah rizasından ötürü yedirdirik Biz sizdən bu ehsan müqabilində nə bir mükafat, nə də bir təşəkkür istəyirik. Həqiqətən biz Rəbbimizdən çox sərt, müdhiş, çətin günlə, üzlərin dəhşətdən eybəcər kökə düşəcəyi, çöhrələrin tutulub qaralacağı qiyamət günündən qorxuruq. Allah da onları o günün şərindən qoruyacaq, onlara gözəllik və sevinç bəxş edəcəkdir. Üzlərinə tərabət verəcək, qəlblərini sevindirəcəkdir və onları etdikləri səbr müqabilində cənnətlə və giyəcəkləri ipə ilə mükafatlandıracaqdır. Onlar orada, o cənnətlərdə taxtlara sövkənəcək, orada nə günəş, qızmar isti, nə də sərt soyuq görəcəklər. Cənnət ağaclarının kölgələri üstlərinə düşəcək, meyvələri də onların ixtiyarında olacaqdır. İstədikləri yerdə, istədikləri zaman onları dəriv yiyə biləcəklər. Cənnətdəki xidmətçilər onların ətrafında gümüş qablar və billur qədəhlərlə dolanacaqlar. Gümüşdən olan, çox şəffaf olduğu üçün bayrından içərisi görünən elə billur qədəhlərlə ki, xidmətçilər onları sahiblərinə münasib ölçüdə etmişlər. Orada onlara zəncəfil qatılmış, zəncəfil dadı verən cənnət içkisi ilə dolu badə də içirdiləcəkdir. Zəncəfil orada cənnətdə bir çeşmədir ki, Suyu boğazdan çox rahat keçdiyi üçün səlsəbəl adlanır. Onların dövrəsində həmişə cavan xidmətçi oğlanlar olacaqdır. Onları gördüyü də sanki ətrafa səpilmiş inci olduqlarını zənn edərsən, orada hara baxsan, neymət böyük bir mülk görərsən. Cənnət əhlinin əyinlərində taftadan və atlazdan, nazik və qalın ipəydən yaşıl libaslar olacaq. Onlara gümüşdən bilərzi ilər Rəbbi onlara çox pak bir içki içiriləcəkdir. Onlara belə deyiləcəkdir. Bu, sizin dünyada etdiyiniz yaxşı əməllərə görə mükafatınızdır. Zəhmətiniz Allah yanında məqbuldur, təqdirə layiqdir. ya Peyğəmbər, həqiqətən biz Qur'anı sənə tədriclə, aya-aya, surə-surə nazil etdik. Elə isə Rəbbinin hökmünə səbr et, Və onlardan günahkar və nankör olana boyunə imə. Səhər akşam, Rəbbinin adını zikir et. Gecənin bir qismində ona səcdə et. Akşam, gecə namazlarını qıl. Və gecə uzunu da onu təqdis edib, şəninə təriflərdir. Həqiqətən, bunlar, müşriklər tez keçib girəni, Fani dünyanı sevər, ağır günə, diyamət gününə dal çevirələr. Onları yaradan da, güclü-büvvətli edən də oynaqlarını bir-birinə bağlayan da bizik. Əgər istəsək, onları özləri kimilərlə əvəz edərik. Əqiqətən bu surə bir öyüd nəsihətdir. Kim istəsə, Rəbbinə tərəf bir yol tutar, ibadət və itaətlə Allaha yaxınlaşar. Ey insanlar, onu da bilin ki, Allah istəməsə, siz bunu istəyə bilməzsiniz. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Allah istədiyi kimsəni öz mərhəmətinə qoğuşdurar. Zalimlərə gəldikdə isə Allah onlar üçün ahirətdə şiddətli bir əzab hazırlamışdır. Müzik